La ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يهدل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتفوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشغل أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل دشعة ضلالة وكل ضلالة في النار نكاليز من أحوال نصيحنا الله نصيح المسكدر نقفالي مور إسلامي مور نقفالي مور Učit ćemo se Allahu da nas zaštiti od zna naših duša i naših dvih djela, jer koga Allah u puti na pravi put, nikoga u zavodu ne može odvesti, a koga Allah na stranu sisi ostavi, nikomu na pravi put ne može ukaziti. Svjedočim da nema Boga sima Allaha, jer je Muhammed s.a.v. njezog rovi poslaniti. Poručuje usvišeni Allah u premogu značenja kur'anskog ajeta, Ovi koji vjerujete, borite se Allaha istinskom bogobojavnošću i umirite samo kao muslimani. A poslanih sallallahu alaihi wa sallam nas područava da je najispravniji govor govor u Allaha, a najbolja uputa, uputa Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Najgora stvar u ovoj vjeri je su navotarije, jer je svaka navotarija zabuda, a svaka zabuda vodi pati. Draga i poštovana braćo i cijeljene sestre, ljepota je na jednom mjestu ovoliko lijepih lica i vjerni osjeća radost i sreću da se nalazi na jednom ovakvom mjestu, da borani i osjeti ljepotu i toplinu imana i druženje u ime Allah. Poručuju zvišeni Allah, Puntum hajra umme, uhriđat li nas. Vi ste najbolji ume koji se ikad pojavio na ovaj dunjavu. Zašto smo mi najbolji ume? I kakav bi lik jednog vjernika trebao biti mm. da bi se i njegova uloga i boravak na ovom svijetu usmjerila u pozitivnom pravcu. Pokušat ćemo pogodovom našoj međerošnjem druženju dokučiti onoliko koliko nam, dragi Allah, da. Jer je ovo tema koja je doista opširna i o kojoj se može puno govoriti. A ja ću pokušati u nekoliko tačaka napomenuti najvažnije stvari koje sam smatrao da trebamo svih pojedina znati. pitanje ličnosti vjevnika i njegov uticaj na sredinu u kojoj živi nalazimo najljepši i najbolji uzor i kur'an nam govori lakad kāna lakum fi rasulillahi uslatul hasen vi Allah u Allahumu poslaniku imate najljepši uzor on nam je primjer u svim situacijama i obzirom da je cilj njegove misije kako kaže Boistu li u demnima makarima lahla poslan sam da usavrši moral ponašanje vjernika i ljudi dakle sad njegov život njegovo ponašanje može nam to kao predivan primjer, Ališa r.a. kada je upitan o moralu posnanika sallallahu aleyhi wa sallam, odgovara kjane hudupuhul Kur'an. Njegov moral jeste Kur'an. On je bio živi Kur'an koji voda. I sve svojom praksom, svojim životom, pokazivao i bio predivan primjer kako se vijenih treba ponašati, vladati i ostvariti Pozitivan udicaj na sredinu ku kojoj živi. Draga braćo, mi živimo u vremenu gdje nas zapljuskuju različiti talaci. I gdje pušu različiti sa strana. I čovjek u ovom dobu, u se mi trenutno nalazimo, prolazi kroz različite talaci u svom život. Ako analizirate svoj život, evo večeras mi koji se nalazimo ovdje, ako pratite historiju sebe, od momenta kada ste se srodili, kada ste saznali da postojte na ovaj svijet, do momenta mladosti i momenta ponovnog građanja u vjeri, jer su dva rađanja, jedna je fizičko, A drugo je ovo duhovno rađenje kada spoznaš svojeg gospodara i kada oživljamaš svoju dužu. Jer da ono svijetima puno ljudi koji povodaju mrtvi. Koji su življi mrtvaci. Oni su fizički življali, a u stvari njima duše mrtva i sve do tog rađanje duhovno. Jer čovjek, kada samo tjelesno živi i kada njegov život se slodi na da se najete, napije, da po onu opći razmnožava, spava, to je nivo životinje i životinskog življenja a nabljenje tog divo i izrastanje u jednu kompletnu moralnu osobu to je ono što čini došo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nam pokaže na koji način da se vladamo i na koji način da zaslužimo sreću ovak sveta da postignemo uspjeh i dunjanska i akongov da spas i sreću ما هو الحقيقة <تصفيق> فقد إذا كنت في قرآن كارشه كنتم خير أمة أخرجت للناس بيستمعي بولي أمة كيستبياريو إذبوك شكا تأمرون بالمعروف وتنهون عن الممكن وتؤمنون بالله ذات وش طول نارجل التالي دستجيني دورة a zabranjujete zlo i vjerujete u Allah. Dragi brate i na sestro, dolazak naš na ovaj svijet, kako Kur'an spominje, jeste dolazak gdje trebamo se nadmetati u činjenju dobra. A nikako nije cilj i svrha našeg dolazka ovdje da činimo zlo. Usurite bareke, كارجوزي شنيد بعد أقول بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قديم نكا يصل لنا وشيو يرون في بلات يون يسو مبوشك الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملك كو يستوريو سمد الجوة da vas iskuša kod će od vas više činiti dobra. Dakle, mi u mjesto kje ćemo se nadmetiti kod će činiti dobro, a kod zlo. Nego da se nadmećemo kod će od nas više činiti dobra. I to je cilj i svrha našeg dobaška ovdje. I Kur'an kaže, ova sadakstvu činina od njese illa javu. Činne i ljude sam stvorio da meni ibade čine i da meni budu poporni. Ako želimo da budemo dio tog umeta koji je najbolji, koji, kako se navodi u kuranskom lajetu, naređuje ono što je dobro. Čovjek, pojedinac, treba prvo da krene od sebe. I to je prva tačka koju večeras napominjemo kao bitna da bi se osvario pozitivan utjehaj. Poslanik sallallahu alaihi wa srljam, ako posmakramo njegov život kroz sivu, ostao je jednim u djetinstvu, odrastao je u teškim i to je bila priprema, uzvišeni gospodarje je pripremio ga za tešinu misije koju će kasnije nositi. U četvrcetoj godini dolazi prva objava. I i mnogi spominju da sa psihološkog aspekta to su godine zrelosti kada čovjek može puno toga da daje. Do tada prima, poput službe upija, dobija informacije, uči, sebe odgaja, da bi onda iza toga kao potpuna ličnost mogao puno toga da. Ukoliko čovjek sebe ne odgoji, ovu prvu stepenicu Ne u potpunit. Bav ti duše i Onaj ko nešto nema, ne može ga ni dati. Ako ti nemaš obrazovanje i odgoja, ne možeš ni drugoga obrazovat, obrazova, ni, ni ti ga odgajati. Ako ti nemaš bogobojalnosti, kako možeš drugoga pozivati da bude bogobojalno? Ako ti nemaš dobrih djela, kako ćeš od drugoga traditi da on čini dobra djela? U ovom dijelu svi mi trebamo uložiti maksimum truda. Jer odgarati sebe je poprinično težeg zadane. Dolazi li su Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam ashabi i postavljaju mu pitanje. Reci nam o islamu ono to će na neki dobar da ti sve iz tebe nikoga drugoga ne pita. I on kako kolar kaže reci: "Amentu billahi thumma istaghfir." Ya billahi wallaha ipoto musta'ito. Teko recem. Medutim, all ovaj dio deal u strajnost bi. U potkrij. Poslije puta za uzdavanju duše, da bude pokorna svome stvoritelji gospodaru, a da ne ide ono što je halam i što je zabranjeno, to je jedan, vrlo težak, i mukotrpan i dugotrajan zadatak. Juzum alaih sallam, Bi Allah poslanik, pa kaže On ma ubrvi u nefsi. In me nefstele am maratum bisu. Ja ne pravdam svoju dušu, jer je duša ta koja teži zvuk. On je svjestan i kaže da nije milost i gospodara i ja bih poklekao i pao na iskušenju. Jer je i njemu se dopala žena koja ga je pozivala na razu. Ali da nije bilo milost i njegova gospodara i njegove iskrenosti u vjeri koju je osjećao, vjerovatno da bi bio on pao na iskušenje. Stoga. Prva tačka, o kojoj uvijek trebamo i stalno voditi računa, jeste da nastojimo iz dana u dana. I ovo druženje koje je ovdje, mislim da u tom čistu, ima veliki cik, velik, velik ulog. Da čovjek osjeti i imana. Svaz iskrene vjere u Allama. I da na tom putu, uvijek preispituje sebe. je u osob, zavaljanost, svih dijela koje činimo na ovom svijetu jeste da ih vratimo na Allaha i u skladu sa Sunnetom Rasulullah s.a.w. Ukolito se kod ne budu našla ova dva umjeta propade nam ono što budemo činiti. Iza ovog dijela spoznaje i obrazovanje i odgoja samog sebe. i druga stepenica, to je da znanje pretočimo u prapsu. Da mi ono što smo naučili počnemo u cijelosti praktično življenje. Ovdje je bio, kada posmatramo današnje stanje muslimanja, možemo konstatovati da ovdje imamo puno minusa. Iako, nivo znanja i stepen koji se nalazi kod muslimanja je daleko od onoga što bi mogli i što bi trebali znati, ali je nažalost dijelo još manje. Imate puno onih koji vjerujem da imate to iskusnost, da razgovarate sa njima. Da li znaš, brate, da je to što radiš, zabranjeni, da nije dozvoljeno, da nije lijepo, da nije u redu, Ti pripadaš ili se deklarišeš i govoriš da pripadaš jednog umetu, a radiš ono što, nije uvijeno, on kaže ja znam. Ne kaže ne znam. Ja znam, ali znaš, brate, okolnosti ne znam, onda ti on nabraja različite razlogi. Tu mnogi na tom dijelu i na tom ispitu pade. Daleko manje rade nego što znaju. I ovo ovaj je detalj. O kako treba dobro pomisliti računat. Je Kur'an Bog mi kaže: pa Zašto govorite ono što ne radite? O oh, kako je ružno i mrsko Allah da govorite ono što ne radite. Ili znate? Da uši se mlah, prosto ne radi Zato što su Jedno govorili, a drugo činili, pa su zapranivali drugima podređene stvari, a sami su to činili. Uvijek trebamo paziti da ne daj Bože ne budemo od onih koji nasličan način postupaju. Da jednom pozivamo, da jedno tražimo, a mi na istom Kada ove dvije stvari objedinimo kod sebe znanje i odgoću i druga stepenica jeste dijelo, da počnemo u dijelosti izvršavati ili nastaviti maksimalno izvršavati ono što smo naučili, treća stepenica jeste da pozivamo druge u islam, Da slijede put istine, da slijede put spasa i sreće na obrva svijeta. Kod ovog dijela, braćo, što je odpiliki centralni dio naše teme, trebamo biti vrlo pažni. Čovjek mlad. Naučio je određeni dio. I ima veliku želju da to prenese drugim. Međutim, u toj svojoj želji prenadlji, pa preveliku dolazu želi premijeti u jednom davu, pošto je on to srčano primio i prihvatio, u jednom davu želi obrazovati svoju babu ili svoju majku i onda zbog nesvrtenja uspije postići sasvim suprotan efekt. Koliko je primjera da znamo da su braće iz iskrene ljubavi u Allah htjeli da utiču na svoju ratvinu, na svoje bližnje, jer nam je to prvog govornost, uspijeli su postići sasvim suprotan efekt. Najljepši meni uzor poslanik s.a.v. I poslušajte Draga braću, kako on savjetuje šaljući prve misionare u Jemeni? Moja zivlja je Ževela šta mu savjetuje i ovo je predaja koja to doilište u sebi ima duboku poruku koja će ostati trajna do sudnjeg dana. Prvo ga upoznaje i neke te ti doći ćeš kod naroda. Edeljki da koji su pripadnici knjige, prvo ga upoznaje sa naroda. I to je prva te prediklja, da znaš na kojem nivou se nalazi onaj koga želi slobati. Imaš osoba koje neće te poslušati, nego koji ih zaružiš ako doista grubo sa njima postupati. A ima osoba koja neće ni pošto što poslušati ako nećeš lijepo povlasno sa njima razgovarati i argumentima dokazati ono što im želiš kazati. Mivo sviješni znanje, onoga koga pozivaš, različuje se. I poznanica lalama, a ne i o srl. svoje misionare i kaže im doći se kod naroda koji su pripadnici knjige. Znači imaju već predznanja o postojanju jednog vlada. Međutim, njih odrhani je izvijeleno vremeno, tako da su sada vas tražutiti, i udala. Se lijekun eukarumat ed'uuhum shahadetan la ilaha illa Allahu Ali Allah, Rasulullah. Allah, Allah, Prvo, čemu ćete ih jeste da vjezuju u jednog Allaha, da posvjedut će da nema pozvasima Allaha i da sam To je prva stepenica. Ako to prihvate, iza toga ih obavijestite da su dužni pet puta dnevno Allah-u basi na sebi. Znači postupno, i pogledajte braćo, nisu prvo počeli govoriti o odrećenim detaljima koje trebaju karakterizati muslimani. <gledajte> nisu im govorili da trebaju prvo da jedu desnom rukom, da trebaju da uvaste u džani, u desnom rogom, da trebaju veće dogatelijevo mnogo, nego im treba prvo podučiti osnovama dina, daruri asima, onome što je osnovno. Pa ako to private, onda im obavijestite da im Allah naređuje da u toku godine postoje mjesec Ramadan, onda ako to private, obavijestite im da su dužni, ozvajati dio imenka, da daju zeđa, obavijesti im, dakle, temelje islamu. Dragi brate, potrebno je da dobro postajemo nakon stanja onoga koga pozivamo i propise onoga čemu pozivamo. Da ne bi, ne daj Bože, izme pažnje premijeli određene stvari da se svapeli na nepribjeren način. Dakle, da nastojimo ono što želimo podučiti druge da to mi prvo dobro shvatimo i razumijemo i naučimo, a Poznanisa lalahu alaihi wa sallam postiće nam i kaže, prednesite od mene pa makar i jedan na rajad, ono što si dobro naučio i shvatio, naslojte to na lijep način predaći drugim. I poslušajte kako Poznanisa lalahu alaihi wa sallam lijevo iz zaveta kaže, jesiru walatu asfiru, veshiru walatu asfiru. Olak šamajte, a ne otežavajte. Obveseljujte, a ne mojte rastuživati, ne mojte raspjerivati. Utećite pozitivno da se taj ummet koji vi pozivate osjeća uz vas sigurno. U smislu da ima povjerenja, jer onaj i poziva k pravom putu potrebno je da prethodno onoga koga on poziva stekne kod njega povjerenje. I da taj ima povjerenja u tebe da ćeš u ime Allaha prenijeti njemu ono što istine. I vi ćete na svom primjeru iz života tako moći izvući detalje, kada ste bili iskreni i kada ste postupali po ovim detaljima i godite računa o predosljedu, da je Allah dao da su i rezultati biti godini. Kad se izostave oni detalji, onda vidite, ishod konačan bude nedavljan. Koliko je važno za nas da na ovom putu budemo srcivi, govore nam mnogi moranski ajel, Je ovaj put je najčastiji put, jer je to put poslanika sallallahu a.s.w. jer je sad njegov život bio na polju na pol pozivanja drugi da ih izvede iz obožavanja robova i zato je čovjek robuje čovjek umiriji ku pa da onda iz tog stanja pređe u obožavanje razbugaliza gospodara svih stvorenja i svih robova to je život koji svi mi, a kogoga inša Allah, trebamo svjedočiti i u skladu sa svojim mogućnostima dati doprinos. Jer je Allah učinio da se svjetlo vina, svjetlo našeg islana proširi po čitalom dunjavku tako što su iskreni Allahovi robovi. išli i prenosili svjetlo vina. Sva će u skladu sa dijelom gdje boravi, gdje živi i gdje je sfera njegove aktivnosti i da dati svoj doprinos. Kao jedan od jakijih dokada koliko mudan postupak svakog od nas pojedinačno može imati dalekosežne posljednice, govori na primjer ta najmnogoljutnije islamske zemlje na svijetu, Indoregije, gdje je Isman došao putem trgovata. Muslimali su putovali u taj dio zemačke kugle i svojim ponašanjem, svojim obhođenjem sa onima koji su dolazili po njih da trguju, uditali su da su ljudi postepeno se interesovali za Isman i postepeno su upoznavali proti se i prihvatali. Tamo nije bilo raznih povoda. A današnje stanje, koje imamo na dumjavu, opisuje jedan mislilac koji je putovao pri istokom i zapadu. Mislim da će vam interesantno, jer i meni je bilo zanimljivo kad sam čuo. Kaže, zvodujući po zapad, video sam islam bez muslimani. A budući po istoku vidio sam muslimani bez islam. Šta se desilo od računa u dobu u kojoj mi danas živimo? dogovora i vođenje računa o određenih pravima ljudi sa kojima radim i sračujem. Obrazovanje vraćenje, mnogije dostignuća i tehnološki napredak. To je dio koji je Zafar uzeo i naslijedio od muslimana koji su se na I kompletna civilizacija Europe u kojoj mi živimo, tebe se i bazi na, na islamu i na muslimana, koji su sve ono što su imali u tom domu, najveće dostignuća, jednostavno ostavili i dali Kjafir i po samo da nasale. Danas muslimani, da bi došli do bilo kakvog saznanja koje kjafir imaju, trebaju dobro platiti, dobro dati nomad, i umije da budu ovisni od njimovim stručnjacima koji niko što ne žele svoje ostrijeće i formule dati muslimanima, nego ih umije krže da bi mogli kontrolisati i istnih ili od njih A u islamskih zemljama, pod naziva Naroda, imamo poprilično puno prljavštine, poprilično puno neoddovoljnosti, nepoštovanja termina, imamo puno rušmeta, mita, imamo puno nevaljali islali koje nipošto nisu našeg dina. I ovaj koji kaže, vidio je na istoku muslimane bez islama. A Obama je vidio bez muslimanja. I to je jedan koji treba sve da potaći na razmišljanju. Jedan od dnešnji, doktora iz Njemačke, prihvat i višma, kada je Dragević za istinom spostao da je Jerovallaha i sljedeće je, je suneta Rasulullaha, slaga za koje je čitao život, za kojom je čitao život ragao, Pošao je nakač, da upotpuni način se primati u sve temelje vrijednje. I iz želje da što više obiđe svijeta, putovao je i obilazio sve opet pod znacima na ovu islamske zemlji. I na kraju znate što je rekao? Rekla je Allah koji me upoznao sa islamom prije nego sa muslimanima. Jer na sam tvojim slučajem upoznao prije, muslimane, teško da bi pripatili s nama. Znači, mi danas, u dobu u kome živimo, imamo puno teorije. Imamo puno onih koji teoretski poznaju određene propite, vraćam se na ono što sam spomenuo na početku, međutim, kada je na redu bijelo, kada je na redu potvrdan onoga što znamo i ono što svojim djetitima govorimo da jesmo, tu smo tako prilično tanki. Da bi naš utikaj u sredini u kojoj živimo i u kojoj boravimo bio potpun, trebamo dakle prije svega sve odgojiti, praktično iznošavati, je je naše djelo vrlo često najbolji govor koji možemo ukupiti na drugim. Da navedemo primjer. Nekoliko vraćaj. Žive u selu, gdje svi nještani stela su se okregovi proti njih. Kada pa oni su došli sa nekakvom novom vjerom, ništa neće zna na nam. Mi gore, oni dođe. Mi dođe, oni dođe. Vi znate na šta, na šta mislim. Međutim, Alban je dao braći Sahura i dao im uzrost i pamet. Pa su braća nastavila čvršno slijediti pravi put. I nisu ulazila u diskuzije i u rasprave sa dedama koji su isto tako na nivou svoj znanje iskreni. I on ne za drugo. Niti želi da znao drugo. vedete ja sam 50-60 godina ovako, na niko, ja se neću vidjeti. Međutim, prolazi vrijeme. Na sabahu nikoga nema nego braće. Efendija i braća. Na posne opet oni tu, na ikindi opet tu, na akšano su tu, na, na jazini su tu. Kad treba učiniti bilo kakav kajrat, kad treba bilo što udaniti što je nošnju kore džemata, oni su prvi. Potpuno se nije neslika. Odjedno, u stvari nije baš odjedno, mi pa to, jedan period ali sam se okreće potpuno da su najomiljeniji, najboljeniji i sad odjedno mi de ne Hajde vrte druga, ti kaži mi ti, ja ja sam ovako, moj dedo je vrta kaže, ti ta život ovako radi, a ja vidim, nešto mi tu umije, pa mu ovaj kinok ovako objašnjamo. Pa da vidi, je s pomoći kako se slika, potpuno, potpuno mi se je. Pojavili se sestre, kod da su s Marsa došli. Svi se čude, svijet se nam, kaže, vrat svi nas u Vraćano doba, kada sve zapavljeno. Ali, u grožocima, u društvu, postepena su odbara dijalog. Zaostali su i vraćali su u kameno doba oni koji stvorili vodejca. Jer oni se vraćali u stvari u ono kad ne uzuvila se hodilo bez, bez odjeća. A ovo, jeste pokrivanje dragulja jer nikoga niste vidjeli koji ima nešto što je vrijedno, da moda ulicom i doloza i pokazuje drugima. Jer u ovo čeka kad će mladit poglavit i sve što je vrijedno to se krije. I to se ne pokazuje svakome, jedino što kada povedeš na pijacu, je onda pipaju, mjere, gledaju i, i onda iza pijere u kome šta od Ovo je nažalo što vidimo, pogotovo ovo ljedo, ovo je upravo spuštati spod i Bože godine. I onda naše sestre kojima je Allah dao muđnost i uzdrajenost i iskrenu vjeru, postepeno kroz Ratkovo, kroz objašnjavanje muci i uspije, i znate u mjestima mnogim koliko je se stara prima piloviđa, koliko je se stara odbacilo da vare, i kako se postepeno Allahova vjera širi i svjetlo, Jadi Allah tahu bahwa tane namo świętu grupa itu imperativ generuje voltaku mit bumbuma ydauna ila alkhair wa ya'muruna bilma'ruf wa yanha 'anil munkar inna buda yda grupa koace podila ti dobro koace narecila ti da se cini ono što je dobro a zabranjivati da se radi ono što je dobro ono me ko budre pripada ko je yerposlanik sallallahu alaihi nije ostavio nasljevstvo, palače, dvore, kaljevstvo, nego je ostavio za sebe znanje, ostavio za tebe jasno objašnjen pravi put i rekao li je, Ervora Ulema u Gorazetu Mbija, da su učeni ljudi, konkretne ličnosti koje poznaju dobro znanje i propise vjere i rade po njima i pozivaju da se postupa po je to su nasrednici. To su oni koji će do sudnjeg dana biti svjetljivnici koji će jasno pokazivati ljudskom rodu. Pravi put, jer putovanje noću bez svjetla je skroz rezično, tako. Vi znate u toku rata se nisu smjela bali svjetla, bilo su puno onih koji su preselili, udarili svjetlje udruge i krenuli sa puna tak ti kad ide zunjalukom, a nemaš svjetla. Isto kao u tom putovanju noću. Jer su hurani zume, pravacite koje imaju devoli. Ako skreneš sa njih, odavu To je svjetlo koje ti obja objašnjava, jasno pokazuje. Ovdje je lupa, nemoj tu. A ovdje je črsto, pravo, zatekuto, ovu da imi. Da li ćeš ići asfaltom ili makadam? Jasno je, biraš asfalt je tako. A Mnogi, nažalost, hoće da oprova, kad ga da dopusti svojeg u uši, kad kažemo našim muslimanima ilkosne, ako vam Allah dao mu u uši da idete na hađ, uradite to, dok ste mlaći, dok možete potmijet, tek ove puta kažu oni, Efebija Voga ti putina za malo proživimo, jer kad se vrati s hađa onda više, ne smiješ kao svastu. Pa, vratite, ti, ko smo ne smiješ potmije ne smiješ ti prije hađa. Međutim, to je razmišljanje, nažalost, koje je godinama vladao, a u stvari treba da te ojača borba tamo, da te upotpuni kao ličnost, da vidiš, pogotovo skup na hadžu hađu, milionki broj kustivana koji ukazuje na snagu, na ljepotu džemata, na ljepotu te okupljenosti, na jednom mjestu ima vlada, i da onda i ti budeš, kao jedan izazvanijih kad se radi što tu da, da te to još učini kompletnijom, i boljom ličnošću da uveš primjer onima koji žive o tebe. Što još možemo namesti kao primjer? Da ponačanje može biti bolja dala nego jedina. U mjestu gdje imaš stariji i znelogljih ljudi. Uvijek im pomoć. Bilo da ono što je teško, a što je njima potrebno. Bilo ne budeš na usluzi kad su bolest. Bilo da izbombeš na nivik dok nešto radi. Pa će te kako se slika od rez rezervista i straha jer kažu pojavili se neki čudni ovako izgledovi ljudi i ne smiješ sami planovi priče s bogami po priično strogo. Među tim to je ono što se čovjek boli stvari koju ne zna i koja znači da ne poznaje. Pa kad se prigoji živ, Pa vidi da je to Allahov koji ti dobro, koji radi iz ljubavi da postigne nagradu, jer Ali razdijelahu anhu kada je išao u sallallahu alaihi wa sallamu kaže u dijelama kad mu govorio, da Allah uputi jednog čovjeka svojim sebezom bolje ti je nego najveće blagodati na ovom svijet. Sajlom lekem i kogorim nijam. <gum> kogorim nijam su bile neđe crvene deve koje su arazi povrstveno poštovali, volili, koje su bile nevjerovatno hodno skupe. Znači dala jednom čovjeka tvojim sebe da go uputi nego da dobiješ na svijetu. Ne znam si kako se blagodati, ne znam si kako najzavremenije, najoprednjenije auto. Naša uloga jeste da postepeno idemo i da vodimo brigu i račun da ne predatimo. Kad piše na mostu da njegova nosimo 5 tona, ne moj prelazit preko njega sa kamionom koji nosi 10 tona. Puklu će. Šta te dešava? Da ti upoznaš mladića i želiš da ga pozoveš da vjeruj u jednog Allah. I ti odmah iz ljubavi prema njemu, dakle nije, nije svjetko jedan je Bože lošoj namir. ti. ga puno. Odjednom hoćeš da mu svo zanje koje ti imaš predeteš. I desi se da na kraju, nažalost, loših primjera koje imam u našim sredinama, oni koji su dojuče izgledali čvrsti i dobri, odjednom su se potpuno pravkrenuli. Ono su su bili prije upoznavane za islamom jer je bilo braće koji su pili alkohol, koji su se tupli, koji su odlazili na ružna mjesta. Izvjestan broj godina su izgledali da su potpuno isti sa onima koji su čvrsti na pravom kutu, međutim, pulno <laughs> jači vjetar. Naletio je van koji je izbacio iz onoga u čemu su bili i vratili su se onome prijašnji život. I poslani Salomar, Marija Srba kaže, U aleiju šaradet dina adu illa harebamu. Nikto neće biti čvrti grup, ali ono previše grup, uvijeljati da ga to neće sadbaviti. Vrlo je bitno da čovjek bude temeljit. Ono što večera želi posebno podrući i napomenuti svima tamo, inša Allah, kao pomuku, jeste da budemo temeljiti onome što radimo. Kada učimo, dijelove Kur'ana, da nastojimo to učiti sa prevodom značenja, i da to ulazi u naša srca, pored naše kuma. Kada klanjamo nama, da razmišljamo o na koje učimo, pa ćete vidjeti kako je nama koji klanjamo, korupno drugačiji, jer ga doživljamo srčano. Imate ljudi koji provesu 60-70 godina klanići žani, a on ne zna prevesi pativu. Ne zna što znači kura uđu bi razpredat, bir, ne zna što znači kura uđu bi razpredat. Bir, Osnovne dijelove, nepoznaje. Kako onda može doživiti da započe on dano? Da bude to što radimo, što učimo s Božijom pomoći temeljito i da polahko napredujem i da naša linija bude uzvazna. Da kada svakim danom s Božijom pomoći proširujemo svoje znanje i proširujemo svoje Ako oni načinom budemo išli, a kogog da, nadajmo se da će i zaločenjak naš biti, a kogog da, ha ili, da uzdigne ovaj din sa nama i da nas uzdigne sa ovim ovaj dinom. Jer je u toma i ovaj radijelila Marku spominjao Allahuma ma islam. islame vina uređena vid islame. Bože, udigni, islam sanama i uzvigni dan sa islamom. Jer je to zvrli tako vigilno rečeno i to je vrlo jaka poruka. Na kraju da i da zaključimo da je jedini ispravan način da probedemo ako da život na ovom svijetu da prihvatim ono što je naša duša prihvatila kad se sve duše stvorili. I kada je ljubitao Allah elestu biroptikum, kao du gada, jesam ja vaš gospodar, sve su duše odgovorile da, jeste. I naše razljanje u vjeri, jeste u sklari potvrda onog iskonskog što je naša duša rekla. Iza toga, دا تلتجمو سبب دا راديمو سبب سبب سمع ميارة دا تلتجمو مدرگ بيه لو سوئل فصوطم بيه لو ريجو يتو صلی اللہ علیه وسلم اتراجه و نس اي کاجه مَن رَا مِنكُم مُنْ كَرَد فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِنِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِحْتَ بِلِسَانِهِ فَإِن لَمْ يَسْتَطِحْتَ بِطَلْبِهِ Kad neko od vas primijeti nešto ružno i nevaljavo, neka pokuša to promijeniti i zamijeniti silom, a to su vlastodržci koji imaju u svojim rukama vlast i mogućnost da u u kojoj uvladaju silom spečavaju pojave odredini nevaljačtina. Ako se ne može na taj način, kao je poslanih sallallahu a.s. druga stepenice jeste 7 sadnjivi, Da govorim o tom. kao što u ovom doku kojom mi danas živimo pojava razmrata, pojava javnih kuća po Bosni i Hercegovini, pojava pornografije na različnim mjestima i drugi nevaljali stvari, vidite braćo, mislim da je absurdno na jedno strani, ne samo ovdje kod vas, nego po zapad imaju fabrike Duhana, fabrike alkohola, a na drugoj stranici ostivaju udruženja za borbu protiv Duhana, udruženja za borbu protiv alkohola. Trošaj se novci i tamo i tamo. Kakvo ovo čovječanstvo, nažal, ružno i nedovoljno dubinski razmišlja. Dakle, na jednoj stranici troši novac za nešto što ne volja, a na drugoj stranici kao troši novac za liječenje od što ne volja. I vi znate da je u Ameriziji Tridesetnih godina izvlasna zakon o zamrani, prozumiranja, prodavanja, trgovarni alkohola. U tri godine, koliko je vladao taj zakon, više je se potrošilo alkohola nego prije toga. Jer sve što ljubi, donesu ti ovaj zakon. Onda tek prona dina. Onda je tek mafija imala super posao i super zarađivala nos. Ali gospoda svjetova, nije učinio da to bez odgoja bude, nego je postepeno polako podučavao svoje robove. Pa je rekao da u polu i i srte za ljude, ali je da rekao već na koristi. Iza toga ograničava konzumiranje, ne moće se priprižavati na mali, dok ne budete šta, Da bi na kraju rekao da je to šeitan i postao paka se konzirati. I muslimani, bezredzerno, Bez razmišljanja, izlaze i prosipaju sve ono za otkola. Nema više da treba smat' u svaku kuću, policajce da kontroliše da li ima otkola Policajac je tu, u tvojom srcu. Ti si sam s kontrola, da vodiš računa ako i maga srstu uđe u kojem. I a više da kaže da je Zabran otkola došao u početku slama, više bi bilo onih koji bi ostavili slama, Nego, ali je zato važno da na svom životnom putu doista iskreno prihvatimo pur koji trastira hurani sunet, jer onda je zbožno pomoć svoj na sigurnom putu. I za kraj, draga, koliko je važno da ne budemo indolentni prema umletu kome pripada, ukazuje nam predaja od poslanika sallallahu alaihi wa sreda, gdje on kaže, me radije, da ja bi umulili muslimine, minu, ko se ne bude brinuo o stanju muslimana, ta pa i nije od muslimana. A u drugoj predaji, u značenju spominje, da je ovaj svijet i ljudi koji su na njemu, potut lađe koja plovi, i na palubinju, pot palubinju nima ljudi, Oni koji su pod palublju, trebaju vodu i teško im je da izađu i prekloni na palubu da prelaze gdje da bi doglatili vode iz mora, oni su počeli da buše rupu dolje u, u lad. Šta se desiti ako probuše rupu? Po tom će svi, i oni koji su pod palublju i oni koji su gore na palubu. Zamislite, bračo, vas ima ovdje, vjeroj svi krajeva naše drage vrste, ima vas ti koji ste nošli i još iz zadnjih mjesta, kako je ovaj dunjaluk danas, ova planeta postala kao malo svelo. Jer komunikacija, putovanje, nekad smo mi mislili putovac negdje na strancu, to bilo tako da je. a danas imate naši ljudi po svim krajevima dunjaluka i pogotovo komunikacija koja se danas uspravio interneta, Sve to što nam nužano kužne, dakle, da je sad u njavu pokus jednog velikog srela. I zamislite ovu djemaćku kuhuru koja I na njoj ima i dobra i glas. Ako dobro ne bude nastojano da dođe na površinu, onda će zlo prevladat. Imajte šaljiva. Poslovice po nas kažu pametni uvijek pokužati. Ja sam saznao vrhu kad je, kad je pametni umije popuštati, su daljevi ugladali svijetom. možeš uvijek popuštati. Neke stvari držim do njih. I u ovom dijelu doista trebamo razmišljati. oni koji su na palubi, to su žala vjernice. Ovi koji su pod palubju, to su oni koji su zuboko zagaznili u grijeme. I oni kuše ruku i postoji opasnost za svijet propadnemo. Zarad toga, ako ne budemo uticali na nje. I poslali sallallahu a.s. pravići da naređujemo dobro. Pa kaže, ili ćete naređivati ono što je dobro, da naređivati ono što je slo. Ili će Allah dati da nad vama vlada i oni koji su najgorim među vama. Pa ćete morati Allah, a ono neće primati dobro. Kao protok, Dakle, izostavljanje na već ima nedobrozlačena od sva da nam se neće dolačiti imati. I toga, draga braća, da bi naš položit bio potpun, potrebno je da sebe kompletno pripremiti, a to podrazumijeva otvor i odrazovanje. Jer sutra ti možeš kritikovati danas predsjednika opštine, načelnika. Možeš kritikovati predsjednika prstis-islamske zajednice. Možeš kritikovati dependiju. Možeš kriti kao predsjednika za A zamisi sebe sutra, da ti se povjeri da ti budi šta. A ti budi etendija, pa budi kako treba. A ti budi predsjednik ili nađenik općine, pa obavljajte u dužnost i obnaše onako kako treba. Da li si spreman sada? Ako želimo da naš uticaj u zajednici u živi bude kompletan, i trebamo što šire proširiti dakle, i svoje vodko i obrazovanje, Naravno, vodeći računa o temeljima i oslovama, ima još jedna zanimljiva predvaja koju bih htio da vam pročitam, obzirom, dok se malo opustite i slobodno, šta god, ako ište ostalo nedorečeno ili nejasno, da upitate. Ebu Malik, tesari, radijel Allah manu, koji povije da je Allah poslani, iksalallahu alaihi rekao, čistoća je polovina imana. Zahvala Allah, alhamdulillah, puni vjerniku mjerilo njegovih djela. Što više zahvaljivati? Stojte! Veličan je Allah, subhanallah, puni sve između nebesa i zemlje. Namaz je nur, svjetlo. I znamo da je namaz tu naše vjere, koje je uzno djela na sunjem dana. Sadaka je dokaz vjeri. Svabud je sjaj, kad svabud je srtenje o kome smo govorili, da bi bili na pravnom putu, znači da imati puno srtenja. A Kur'an je dokaz za tebe ili proti tebe. Ovično kako se se okvodio prema njemu. Svaki čovjek kada osvane svoju dušu prodaju, a pažne svaki dan kad osvanemo, Zato nije s ovaj zunjal veliko iskušenje, isto kao da izgledeš svoju dušu na pijesu. Pa je, odkupi ili je, ne daj Bože u propast. Odkupiš je tako što toga dana učini dobra djela koja zaštite tvoju dušu od džehendarske vatre ili je ne daj Bože u propastiš pa učiniš ono što te izvede iz imani. Ja molim Allah da i upiše mi se vijeti.